رياض الصالحين نلسم نمبر 45 اور نلسم نمبر باب دے او حدیثنا شروع کو 171 یوسل یو یا نمبر حدیث او باب نمبر 19 بابو فی من سنن سنت حسنۃ نو باب دې په بیان دا سکه چاغ شوړو کلا یو طریقہ خیستا شوړو وکړه تاځه کړه یو طریقہ کیسه جوړه کلا نو جوړول خود دا کار نه دی باځه خلکو کوئی سنن چې جوړه کلا جوړول دا چا کار دی دا کار دی او بَيغانبَر ذَالَّهُ اَوْ سَيَّتَن یا یو طریقا بَدَا چاچ شروع کړه په یو طریقه یا يا په یو طریقه نو داغه سزا او داغه اجر اوس بیانې قال الله تعالی ورید الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وزوریاتنا قررتا اعیونی وجعلنا للمتقین اماما آکسان چاہی وائے اے زمنگ ربا او با خیم منگتا زمنگ دی بیبیانونا و زمنگ دا اولادنا یا خوالی دسترگو اللہ زمنگ سترگی زمنگ پا اولاد بانی اخی کتا زمنگ اولاد دیو گوڑا اللہ زمنگ پا اولاد روحانی و جسمانی بانی اخی او زمونږ په بیایانو او ګرځ او منګله د پااره د متقیانو ما پیشوار سړی را شيطریبانو توګړ د درسو ته یا د وو ته نو سړیلو باغ شي خو شاه شي وقا د ته حاله ویلې الله تعله وجهناوم مت یا دوونه بیاې نه بدله یا بعضې کرکې د هو د ستولکو یا خواېدارې چې ته خپل شاګر ده پا علم دا دین بانیو گوری یا لکل کئی یا زدکول کئی یا تکرار کئی یا عبادت کئی پا غیوینی اخپل اولاد وینی اخپل بیبی وینی پا عبادت بانید رسول کو یا خوالی دا. دانچه اغا تچ مبال سره او فیلمون سرا لگای و غوی وینی دا دا تبایه سبب ده و جاننام آئی مجیتا یا دون بی امرنا او گردوری من د رمشراانا چ بیان به کاو زما په حکم باندې بیان هغه زما په حکم بکاوه چې ما بو تاسو وین وعن ابي عمر جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قالا كنا منغا في صدر النار پاول درس کې د اولي رضى پسې سکه موږ د پیغمبر سره وو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام سره فجا او نراغی نبی علیہ السلام تا یو قوم عراتن پبر بندہ مجتابن نمار مجتابن نمار چاگئی اغسطن کیو آن اغا لکی دار سادرو لرا اغسطن کیو اغا جامو لرا اغا جامی دو وڑای وی نمار اغا سادر دو وڑای سادر اغسطن جامو داغه سادرو دوه لې اویلا با یاد چوغې چوغې ها قریب نو چپړشي وې داغه اغه جوسې چیرې را چاغه په پربند او اغوستن کې د جامو نبيا یاد نو بیا پربنده څنګه یعنی قریب نو چپټکړې وې اغه صادرو داغه جوسو را دیو جنا وې قومه ورات دای قوم, دا قوم په پر باندې و اے سادم سادر وی لند وی سرونه تړلو یو بل سره خلاندې احکارې د بدن معنا په پر باندې کمی زکه کمیسو پرتګ دوال چې یو ته جامې وې نو چې یو ویو نیو نینو ته جامې خلو کوئی سې ساو او سې سنه ونه باغې ځان سادو راچول یا چوغا حیا کړتغه اندې متقلد السیوب او اویزان دونکو تورولره تورې ځان سره اویزان دي کړی یعنی تورې ور سره ها عام ته ممزر عام دا غینودو مزر قبلی بل کلهم ممزر بل کټول د مزر قبلی او دا قوم د مزر قبلیو په عه وجووررسول الله ص الله و سلام لما به من الفاقالوبد ش مخد درسول الله ص الله سلام مبارکه د وجه دغنا را چې د عَلَيْهِ بیا ل سلام بهم پهې موزقومبان من الفاقا دلونا چ کو حالت د بیا ل سلام پغول د چې فقط د غست مسکینانو غریبانو زکر صحیح صد بدن جامې وی او صحیحا نيوي نو په دا سه حالت کې چسړې وی نو سړې خپشي کنه په بازار ګډ وړي یا ني جامې شري شي یا جامې وی ساده وی خواغه ټول شلېدلې وی ګډې وړې بعض محدثین دا معنا کوي ساده یا صحیحا د ساده هوا اوسه کم ويم نو هغه مسوي سری شوی دي دې کې یو ټوټه لري دې کې سری شوی سری شوی سره بدلږي ویله کې سړې کمزورې شوی زده کرے غریب دې زکه ټوله جامي سری شوی فداخلا نو داخل شو نبي عليه السلام ثم خرج بهاوته دا چداري حالت و لري دا بیاوته دا نو الحكم نبي عليه السلام حضرت بلال تا فأذنا وأقام لاحظت بلال اذان کو رضی اللہ عنہ واقام اقامت کو فصلى نبی علیہ السلام من ذکرینا پس ثم خطبه النبي خودو ویلا نبی علیہ السلام فقال وی وی یا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده الى اخر الايا اے ویا دکې ترڅ تاسو هغه بات الله چې په تاسو د نفس د سوره نساء ده ولګي ان الله کان علیکم رقیبا بشک الله ده تاسو نگبان ساتونګه د عامالو ولات الاخرى او ویلوس اایات بل هغه په اخر الحشر د حشر ده اخرې اایات د حشر معنی اخیر د حشر ده اخر روکو یا ایوہ اللذین آمنت قولا والتنظر نفس ما قدمت لغد اے مومنانو ویرے گزا اللہ نعودگوری حریعون نفس اغا عملتا چه د مکی د دا پارا دا سبا چه دا سبا د پارا کم عمل مکی کرے سو خوکہ کنے یار سبا نا مراد قیامت دے چه ما دیوجن حدیث کرا جی نبی علیہ حضرت ا عبد الله عم عمر ته ویلو ای ملل دنیا کا انک انک تموتو کانکا تئی شو ابدا وا ملل اخرت کا کانکا تموتو غدا د ژوند چې د دنیا د پاره یو عمل کې داسې امر وکا گویا کې زبا همیشېما ها دا بادیا نیک وا چې کې نه زبا همیشېما او اوجو ده اخر عمل کې واځو خو سبا روان ما دا سپوره دین کار کومه چې کېږي چې دا زما اخرې درس وي پتن لګي سبا بیا ول تنظر النفس ما قدمت له غد وري ګوري هر یم انسان هغه عملتا چې د زانه مخې له لې له غځنده پاره د سبا عملو کې د سبا د پاره خیراتونو کوي ها نو تصدق رجل من دیناره او اوبيان بياد يا سلام وي خیرات دوږي او سره دخل دينارنا کده چا د دينار وسکيږي يعني د زين مراد امر ده چه لي يتصدق چه خیرات دوږي تصدق معنا لي يتصدق چه خیرات کیو سره دخل دينارنا کده چا د دينار وسکيږي سې سې دينار ناغې ندي ناغې ندي خیراتو کې من می د خپل دي د رحنا منسوی د خپل جامعینا بردی او د اوگی دغنمونا اوګي پاوکم د ریس د مخیم ګیروګنا منصای تمری تمری او دو اوګي دی دا قجورونا اخرادو چې د 400 وس کې د دینه د د رحمد جامع دا غریبانات ګورا ها فقره غسلی جامی نش تا وکشتا رغم طول سری شویریم حتی دا قال چوی وی ولاو بشقې تمرتن اگر کی وي په یوي د قجوری ولې نه نبی رسول الله وی خیرات دو کی هر یو سله د خپلوس مناسبا اگر د قجوری په یوي څه ولې نه نو چا د ورکی ستاره وسکی اجازه نو خاصو قواعد راکنه پوشه وگی مگی رولا نور سره رولا زمیدار سره فجار رجلو من انسار بسرغتن راغی یو سره دانسارو نا دایوارن سا آباو ممو بیغم اجاد ما استاد پارم دی چه گو از مقمد گری غریبانان دي مسافر دی زم نخا مخا دیل سیولم نزان سره راغی یو سره دانسارو نا بسرغتن چه نبی علیه سلام دا بیان وکړو نو نخلق شورو اکلا د زما نه کې کوته ډېر مه کنه او تا کړې چې مونږ ته وې دا نو حساب چې پیغمبر ته کې چې مونږ ته وې دا وې د تشتا مونږ مولویان بلته ويو خپل نه کوي یو مولویان حسین نذر مازیګر بوله غیراتونه کوي دا اوس خیرات نه لري ان ته خلکو ته بیان کوم مکه میو ویړو اجود الناس ډېر سخي د خلکو نه رسو زمانه حضرت وې اسوږه چې سکه یعلمونا ناس الخير چې خلکو ته خیر خیر داد لوی سخيره دا مونږ خیر قران او حديث نه خایو راغای یو سړی دانساتو پیسې ګټي او منډه ورکو فجا رجل راغای یو سړی دانسارو نا بسره تن پيو هميانې سرا هميانې تاسو نه پیژني اي پيو بٹوي سرا ځکه هميانې یو پیسې خلک پسې کېږي بطوه که. بطوه رو بازه نو با دا. پوشه؟ به سور دین پیو سره. یعنی دیرو پیه پیه کی. که ده قریب دا. قریب دا. کفور دا. ویده دا. لاز دا. تا. جزو. چه آج شویانه دا. دا. بطوه نا. دور درنوه. دور درنوه آگه بطوه. چه قریب دا. دا غلاس نپرې اوتوي اج شرم ترانا وا ډېر پیسې ها بل قد عجر بلکی اج ش اج شته ما ډېر ترانا ته پرې وته سومه حشور یو كلا سومه په خلک پاګه پسې چې دا غاغ سخاوت من نو خلکه مر پسې ښه صحابتونې شو تر دې راې تو کاومېنې من تعامن وسيابینا تر دې هغه صحابیوې چې اولې زم ما دوا دې دې دغلې زغانه ده من تعامن د خوراک او وسياب او د جامو یو ډېرې مې د خوراک اولې دو راشه په حبو د خلکو سوي راشيوي ایو رشمی دا کپڑو ڈیری دی آشو لگی دا غلے براد دی پاغا ڈیری دی او کپڑے براد دی پاغا ڈیری دی کپڑو کے برگی دی ڈیری بی اولیداد حتاتر دی ریتو چولی د ما وجہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارک دنبی علیہ السلامیت حلالو چې پلکیوه دجه د خوشاله نه یاتهحللو اولی د داسې اوزلی د د خوشحاله نه کا ان مضذهببهتون کو یا کې طب د د کې طب دا سررو یو ټټله یا د سررو او ب دغه مح مبارکلهور کړی شوي تاې پلکیوه لکه پهشان د سرزرو چې پل څه ځا څنګه چې قیمتي څونه یې کنا سن مزه کوي دا نبی علیہ خوشا خوشا دی سلام خوشاله شو چې دماغ مبارک پلوکو وا د وجهه خوشاله اینا چې ځا زما خبره خل کو من الله او زبر دی غریبانا نو سره تعاون شي او ځا ثواب یې وي شي ډیره مورته وي او داسې کوي او به وخه کو ضرورت بناږي و خلق به خپل وس مناسب هغه یا به علم مداخله کا علم او تنو او سوال چازان له دکان کو داو کو کزنان نه دی او کناري نه دی و یاول لراکا نو اګر دی نو اواکه د خلکو سخاوتو چې کله به ضرورت راغی دی یو شیز د پاره د دین د الی د پاره یاد دی ملکورو شاګردان زو پاره چې مونږ به اعلان وکړو اعلان سلام بیا خلقو د خپلوس مناسب کار کا اوس ډیډی لاندې چیوانه په اوجه خپل سبب اې ډیډو خراب دي سم نیم چې هغه ارسال نه چیټ کول نو موله خلاپړه چې چاره ته پوس کې اې چیز بس هغه بس خراب شوی درسمه ته نیمه نو يتحلل له انه موذاب زال دې alat سم کیانو کیا. خپلې دا په دین لګو چاې قران او وقالنی وی رسول الله صص بون ما سيو قسملا او شمایر سره خبر ویجه چې در د سونو زمون کور کې لګی دریو در موږ ډیر څه وشو ختم کړیو دا ګندې زونه موږ ختم کړیو مې اوس پوهه خدای دی وبخجیبه ساو غنده واده شي ویریو پروګرام پاتې شوه دی نو تاسو هم یې سره خراب شي ویل مې توب کدا سم یېږی اواده قربان ستاده علم لازمه پاتانو اکثره دا جنکی هجه فارغ شي دې بیا altitude کار پری دی او کالتا کار کینو هم داسې کار کوي چې زبوس خپل توکان ځان له کولاو کې ها اغه نو ور سپری دی چې کم دي نو تاسو ملاوی ده غره سپری یو او د هم دا اغه چې کوم کو د لاله نو هغه سپری وي فطرواजीर خیر رحمتونم بندشي او د خیراتونم بندشي مې ګور داسې مکوا ځان له اسباب برابر کئ او رحمتونه کور کې مسائل باورې وګوره چېم نه دګي روټېم نه لګي پیسېم نه لګي او کور کتابو ته علم ملایوي او چې موږ له مدرسې و غاکم دې کې به ښه مدرسې چې موږ دا جنکی بودو داخله دا مدرسې نه وخت کور کړ دې مدرسې وکنه تر ډېره نو اغسته او مدرسې خرڅو ته برداشت کړي تجربه په یی کې نه ولکه ډېره نو شي اغسته ده خپلکور ده باره او ده دا زینکه داخلی مدرسه چه یه نوموشی زما او چه اغا ده تیکه اغا ده اولواغ استه ده نوتبان پی, پی پوشه چم گاون که سوکرازین اغا بان پی پوشه او ستاکه ماشوم من, من پوشه او از این ماشوم خکه خپل پره ده اخپل اولان نور پره ده ده جبه کرده ده گوره مدرسه کسی خدا ما د مدرسې خلک یو نن نن ګرځولې مدرسې دا وبیلډینګ دی پلانې دی پلانې د موږ ته نه خيودا مدرسې کې صحیح ها من نه یو دا موږ خبر نه یو دینه تاسو واخځي کې د کی دا او دی ګا او خدای خو وزدا و, وز و یا قانون وو یا پلانې وو یا مو تدین دی یاد کا او چې سله اصل قران او سنت ته خذو زپارا د دې دوه سيزون ضرورت ډېر اهم دي قران خاص په دې خطاب کړي سورت اعذاب کې وذكرنا مایوتلا فی بیوتکنا تاسو کول کې زنانو مدرسہ جوړا دا تاسو کوونکو کې یاد کړئ تاسو مدرسہ کې لرسته کې نغات بلڈنگ جوړوا او پایې کې نومکا وا سپک یاد وا بنل کتابه بنل ها من آیات اللہ والحکمہ قرآن و حدیث اول من قرآن و بیا حدیثون و آئیو و آئیو و آئیو آخر کبکی بیا سم سٹم و آئیو آن تعلیم الاسلام طول داول نشورو ده دین اسلام ستا ہوئی ایمان ستا ہوئی پیغمبر ستا ہوئی پیغمبر سوک و انبیاء سورو داریں گے قیامت بسنگے قادستان نشتا په سطر یې غویمانی مول دوا دغه نه دا مدرسه نه دا نه په کار دی اونوم په کار دی الاده د نوم کا وا منګو زه حدانو جیو موږ له مدرسه په کار ده ا دکه یله زیر سم نیمه نو تر دیو نشي د پینزو سو سمو له نو تبو د مدرسې سره خرچه برداشت کی خدا د پاره دی چې خلک بیا سبا خطه پوس کوي چې زم ما خزہ زم ما جنې خوټه عالم اذا دا دا حالت دې مخلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وګوره نبی عليه السلام اعلان کو د اعلان سره سره اغسسکي فقال رسول الله صلى الله وسلم من سن في الاسلام سنه حسنتهنا فلوا اجرها واجر من عمل بها و رسول الله صلى الله من سن چا چې شوروکړه په اسلام کې یو طریقه خيسته خدا را لپاره اجر دا غري او اجر من عملا شوروي پاګي باندې دا طریقه وا او خلکو پری خو بل حديث کې دازي او اجر من عملا بیا او اجر دا چې عمل کوي پاګي باندې بادور ستور دینا من غير ايانو قصا بيد دینا چې کم بکري شي د اجرو دا غينا د وژنو دا غینه څه شي دا نو چې اره نه وا اج سوکه کوي دا غینه ورته ټول اجر هغه چاته لازي چې چاته بیان کړي نه هغه چې سوکه کوي هغه ته ځان ل ثواب دي او چا بیان کړي چا شور وکړي دا طریقه هغه ته ځان ل دی دي پوشکنا و من سن نافل اسلامي سنتن سیئاتن ها چه شورو کلا پی اسلام کی یو طریقہ بدا بدا طریقہ بدا آتی جور کلا سنتا سریقہ بدا امکی ویلو من سن فی الاسلامی سنتا حسنتا فلہو اجروعا من سن فی الاسلامی سنتا سیادا چاچ پیدا کلا جور کلا پی اسلام کی یو طریقہ بدا چاگوا خلقو پتک کریوا یا د ځانې جوړکلا په اسلام کې یو طریقه به ده بدعت جوړکلا هغه طریقه نه وا او د جوړکلا بل حدیث کې راځي کان आले ویزر نو شیبا پاغظبانی بوجداري بدعت جوړکاو سو پر هغه بدعت وی د زبانې په عمل نامه ګيلي کېږي وا ویزر من حامل بیا ابو زحا چامل کوي په مېبادي پزدينا من غیر اين قسمن او زارم بدت دینه چې کم بغریشي د بو جونو دا غینه څه شي دا سه وی غا چې او طریقا جوړه کا بدت جوړه کا رواه دا بطریه اما ته بولست عمل نامه ګری کېلې اولو مجو تابع وبالجیمه پټ کی سره جی وبادل الف با موحدا او پذارف نہ با موحدا حوان نمار جمو جمعو نعمت و یدا ساده مین سوفنده وله محتت کرخه کرخه محتت و معنی مجتابی ها لا بسی اغستن جو داغه قد خرقوها چه تاکید شرک له و ساده لرا فیرو سین پسرونو داغه پسرونو کی بذا شرک له يا ولجوب القطع كتقولو منه قولوا قَوْلُ تعالى وسموذ الذين جاءوا صخر بالوادم ها اينحتوا اي توغله و غيره واشنوله و غيره او كتقريو دي غيره و قولوا طمعره وبالعين دابا کې مشکل الفاظ دي دي حديث کې تیر شي و بل عين المهمله تغير و قولوا رايت قومي بفتح القاف ق و زميها کومې نور دي کومې نور دي دغالی راته د وړيري دغه لي حيا د کپړو او وا قول او قول پیغمبر پاک انه مزهبت هو بالزال المعجمه زالبانه تکه او فتحيده هاو د بي سلام وحده چټګې نه پاسه قال القاضي عياذ وغيره صحفوا مصحف کر دیلالا ارو لی دیلالا باج دا غیئی موزحبتن باج ویلی کالا مدو هونتن مدو هونتن ارو لی دی بدلا بیدار محملہ وزملا و بین نون وکذا زبطه الحمیدیو حوال صحیح و المشعور حوال اول صحیح کم دیو مشعور اغا موزحبتن دیخوا والمراد به الوجين او مراد په دې سره دواله وجيدي مراد دینه الصفاء صفا والاستناره صفاوله او رڼاواله د نبیه اسلام موح مبارک تک سپن شو صفاء او عزله ده سره د وجود خیراتونو د خلق کونه په خیرات کول به تر ښه وعانم لمسعود رضی اللہ تعالی عنہ ذخیرات مادی ځان کې پیدا کړي ان نبیه باج کورونه د خپل کور نه چړي شړي یو خمر اضا ورنیشا کورتا چې روټې نظر کې اوندريږي ا کورتا اون مکو دغه څه خره دا د الله تقسیم دی چې د کوم کورونه الله خیر مغازه کړي دا شکر نو نوبازي چې ستا کو سید چلې راوې وځي په ورو ورو خوي وباخه دوام در تاو که اواغرز و خواسم تیار شوه ره باج خلقوی دا ده سوال کوي دا غلط خبره ده سوال له دا خلکو خلقو پسان منل شوه شه ره بایزیدن ساری رحمه اللہ ده بادشای پتور که خلقو بدخپلو پلو کورونو نا روٹه چه روڑو تاریبان لجومات تا تدا خورای خیر پدی که آغای داوی چه یرا منگلا یاو کس په کا دې چې کوسې دا راکړه دې بشومه چمون خو نه یو کله بيمارانی ګل اسپیتالونو کې ګل و پټو کې کله دیار یانې کو به موږ سره دیل وی احسانی چې تاسو یو کس دو زمونکو سره دالې گئی او چې زمونکو سر تیار نه به تاسو له ملایوي دا غي پزان تړلې شوی شه بعضې دا حرام دې کالحال له او خپل حرام او دا طالبان ورته حرام دا حلال او دا سوال له دا غي پزان منلې دبائیزید انساری رحم اللہ پر زمانہ کے آن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو دونو مرارامی خوری کن دونو خوری پر دارام دے انا نبی صلی الله علیہ وسلم آرامی قال نبی علیہ السلامین اللہ سمی نفسن نشتریہ و نفس تکتلو ظلمن چاہ وجلجی ظلمن اللہ کانا علیہ ابن آدم اول مغروی په اولاد آدامه السلام اول باندي کفلن بوج من دم يا دوینداه نه کفلن برغا د ګنانا 300 ګنانا مراد ابن آدم اول نزاده اغا قاتل قابيل شاه قاتل د فر رود وحابيل علوم به په اولاد آدامه السلام کې ذاکا او شروع شروع کفلن 300 دغونا من د میا د ویني داغنا د ادم علیہ السلام زامونو یو قابیل بل حابیل لو قابیل الګیدا چخپل رو حابیل ملک او وی وجنا لو کفلن سوره چ سوره قد عام کیږي نو په دې کې د قابیل سره اې سره ولی دا کار چا شروع کړو حابیل بېمانه لانه ګان اولا من سنن القضاء دیو جنا 14 قابیل اول دا غا چا نه چدو شروع کړو په قتل باندې چا چ د یو بدکار شروع کړه اسوبوري هغه چری نو دا په کې مستقلی صدا ها متوبون الیم بابن فی الدلاله علی خیر و ضعا الهدن او زلالت باب د په بیان د دلالت په خیر باندې په هودنه الکدا جمعه صفاء کا ما خودنه ده خیر وکړه تا تا ادال کو فایله او اورابل یو هدایت یا گمراهی ته زخه ده کرابلم گمراهی طرف ته زخه ده هدایت طرف ته د کی په او ځا بیان کړي قال تعالی ویلی الله تعالی وضو الی ربی کرا ور خلق پر ال کتاب ربی راشي وی خلکو ده الله کتاب زده کړي طریقو د پیغمبر ته خلق وروړاو او د اله سبیل رب به بالحکمه اور هغه وره خلق لارې د خپل رب ته به بالحکمتې په قران سره په دانش په پوي او په واز خسته واز خسته کنه دا په وح ما وجه حسنه حسنه دغه اخلاقت استعماله دا کوم دګیری یا ها تفسیري مراغيو نورو ګورا ماورديو نور, نور قسيمي وَالْمَوِعِزَدِ اللَّ حَسَنَا وَعَذْ خِيثتَ قُرَانِ خِيثتَ وَعَذْ خُدُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى امداد کَوِدِ يَوْبَلْ پَنِكُو کو وَالتَّقْوَى پَپَرِزْگَارِ اے سُو دو دن کار کئیگه نا او سپر بانده روانده بستره پوگادا اتاکا با بستر آده خرصده یوسم چنه ده دینکار که طالب روطه اولوار که چه اولوار که بستره اولو بندو بسو که ده پیزار ده کفلو بندو بسو د که ده بستره ده بندو بسو لو که اندادو سنو د ده خرچی بندو بسو لو که ده ویز اس ندیو ای کنه سیده اولادان شده که وطاونو علنبر وطقوا و بلا کسیگانی دی بلا کون دی ده چلون بید رب تا کرا شریویش کله زما و شو دا خلق دا. دا, دا, دا, دا, دا سه وو چې زما زاینوم نه خلق غریدا ودا پوبه نو یلکه د دې لوضیفه مور کوي ازما دا ترس بچ ما به کاونه خلق وین ناشنا ته تاغو وین ناشنام تاسو موليان نه وای تکا دې خو شاته زینو کې چې دا سترسو دا زلون نو چې نه تاسو بل چابه ویه نا ملدل کوران نو ورځي یوځه کړه دا, دا, دا, دا شنو بل زیراواله نو بل د تاییدات مونږ اله وډړو غنه وای دا غلتې کې ولې کړه خپل پلانې جوړې دې ته خو پته نه و چې تاییدات لاسې القران یفسل بعضه بعضه مونږ په تایید روااله چې دا یاد باندې ځکه نو ویننه دا تاسو استاد نو کوي یوځه دې غلط شنو بل زیله منډه کې نو بل دې غلط چا دا چابه وی یاده د شپېلیکو کې وګوږی سال بیا د گئی طالبانو او امو د جدا الله ویلي الله کله وی دا څه خبره کله الله کوي چابه سوي خو ما اوس سدوانو په دیره طریقه واني اته چې غزا په د الله ها امداد او ما سره وتعاونو الول بيو نو بیاي چې نور سونو شو ویرا دنه باشه خلاصي کو چې د یوازې سم نشي پاتې کیره څه الیم نو نا ای وزم خوراکم د چانکه یې ری طالبان ته سپو کنه غي نه په دې وځي پکې ول زهر واچو طالبان هم دي نه یدو کولونو له پکې زهر واچو په چانکه زهر واچو چرې ډو غيارو څنګه چې زهر واچو ناغه اا رنگ خدای شي سپینشي ناغه ما ته اچنی او مونږ نه څه منتدا څه مسله جوړه شو ده خو ما بيګ نه اخو څو مثالې حاضرې سپریګانوونه تاکو ځčasما سبباته نه اې پکې چورو خیر هغه وی دا د امېډوري افغانستانو ورود په دې سره څوک ماده سره چلې خیر پیغام په دې ځای دی باټرو تشکوې طالبانو مه نه مله زدلې باټری ما کنه ما ټسک به زميږان شایم د اپ پونو باندې سپری کوو ماده ما ته پته دا سپری ما خیر دې غرت وینه خیر ده بس خیال بهنو نو دل مال چې تهونه ییږي کنه ما دا توګه خیر ده پیسې می شي سم برابر کنه مانو ورڅه دا وړي فایده وړي چې دا نه خمددار په حق خو بیا موږ دوی ما به خیر ده کېږي دا خزر بیا چې ته ګړی وړی شي خيال یې نشته ده ا مسالې پیاده کې سسای چوری ازنه کې انته اغبوجذاب چې وی یا پی ده او ده ما دا کو نه هغه مروره او ځې په مروره ابیا معلومات وکړه ما هغه باندې الله داسې موسیقتون راوسته ده چې د ګرونونو او د ایربونو جدادو ته الله واغسته ده په موسیقتونېم مطلق له بدښمنو له او قاتلانو پای کوچ او تباہ و برباد شو ډیر داسې وو نو لال زمانات داسم تیرې ده روانه الحمدلله باجو چې ما په سبې کله پولیس را ديګل کله به شيطانت کاو اینه ډیر سختنګو مزه زکر او ته که معمولو غند کارو خو د ډیر پاره خو د آزادغه ته حتا یارو زبر د ساتنګ می خدای ته نه خو محلاس کړي ډیر تنگ کړي اي ازل په زه مسله لا لا بده مور زغه مردار شه دا ډیر مونګوليده نو بهر حال چې سن ش کوله چې تاونه امداد نه ش کوله نو وروره زیاته ولې کې زره ولې رسې موغو نه لالشت الحمدلله زه موږ سبلا تماشتا که مونږ وایو چې دا الله کتاب دا خلق صدقی سنت دا پیغمبر صدقی پدې عملو کې دا دا خلاص سن او دا غيو زریال لا د جهنم نه وګرځي منتظر ولې دا ده سي ار سوچ زدا دا ده سي خدای ګواړې مونږ الله ته پر خضری کړو موږ درنه 1000 خيجي چې 1000 خيجي بیا مون خفايو چې الله می قبلوا شوی کاری بیا بیا مون خفاي چې دا غي حالت موندا خلکو ګورو زکه مونږ د رسخ ثانکيو باد خلک دا چې بو جنه یاداسه تکالیف وسره مونږ مبتلا کی نو انسان د خامخه حادثه جن ول مونږ د باد خلک څنګه یې په دې ژونه باندې خدای غواړي چې مونږ د خلینا ازارو کیږي مخفل لري دیا خدکا خدا الله د اسم نو چې سميږي نو بیا مصیبت مونږ تدار وسه نو الله تاسو بیا خپل عمله وکړه ته بیا خپل وي او چې زکه مونږ خپل د دین کار تفارغ او شو او باز داخه خلک هم شتا الله دے کاروبارونو کې ارسه کې خیر و اچي وي مولانا ګورې بل کار باندې کې ستا چې کار په ذمہ ده کارواله نورو دنیا سيزونمن غيو کنه زمنګ تاسو رئیسي وتعاونو علل البر و تقوا ګرزي علماء او پسجداسه علماء او تدادم چې زماده مال کې اغي سره اسه پیدا شي زکا چې زمما مال کې الله خیر و او دا غدن د دین کار پاتې نشي وتعاونوا علی البر و التقوى تعاون د یو بل سکه وي پسکه کوي په د نیکو په پردګاره کې د نیکو سره یو د دین کار کوي بل تااون سره کوي ولته کوم من کوم اړی باج صاحب او باج واره کوي بي خلوباسو ارزو الله دا چې بي کو دا ماولی دا په دې له وخت کې ولته کوم کوم ومن ګړو نورو ته تم په تماشې ان شاء الله والتكم منكم امه دور كلا يورون زيو كلا بلونسي كلا ولوزيرون زين كلا ولا بلارون زين كلا ولا, رو ولا جيدات رونسي نو كلا ولا مال كلا بهار حال دي خلقي او اللہ سم کی ہمو پہ خفایو او چنے سمیگی نو بیادوس اللہ خپل عملی وکینو اللہ خپو ییگی بیاپ والتكم منكم امه دور يورون اما خوب کی مولودا چې هادر په پدحال زبانه مې خدا تخپوی د زړه ډیر زیات دی او چې بیا مې کته ده نو هغه ډېر وی غټی اکسیډنټ او کوډی مصیبتونو سره مطلع شو لال هغه د دنیا تر دې دی هغه سره د توانونو نه پلاړو جټول تباہ بړواچو ولتکم منګم امتو یدعو الیلل خیر او وی باز تاسو نه یو ټولګه چې د خلق خو یو مقصد زما مقصد خورے گوارے دارے چې د الله کتاب خلق زدہ کی اکی زد دیر سمجھی دا جانم دو اون نی اللہ بچ کی حوانمی مسودا عقبت امن عمر الانساری البذری خلق یو کانم درسو کی سوک زمان مقابلہ کی یہ رو ابدا خیر دایا چند رجی دی لالا غاہرز پادشی یائی گاری داو دای خورے یائی بنول مصیبتون منطلع کی دا بے حائے دیر منگولی دا سی ایا <سؤال> سہی <سؤال> یو مصیبت سره مخکی یا بل مصیبت سره مخکی یو ماتوی جی پلانې پلانې ست هزار والی مې دا سہی یو قرآن نه زار والی زماږ ست یا والی هېره یاده زاروالی سه بازار والی مې دا الله دی کتاب او پیغمبره زار والی ها دا موږ سکو موږ چا زار نه ورو نه کوو خو چې ته چاته نقصان رسولو نو دا غنه دې معافی بس قالاوی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم من دللا علی خیرینا فلو مسو اجر فالی چا چودنو کلا په یونی قربانی چاته چاله کا ورشه ا پیسې مال جمع ک چې په دې اړه باندې ولګو او هغه جمع ک نو دا غ ثواب ستاسو باندې دا جمعات جارواله بچ ورشه پیسې ولر جارواله دا جمع, جارو جارو جمع صفه کا سوده چې ثواب ستاسو د ورثه ثواب زماره ته جوجه فلو مسو اجر فالی نو دره پاړه زیر مور شد بچه قرآن زدکا نو تا خون نزدکا دک تا زدکا زمان دو وجه ناق نو چو صور صواب ستا دو رو صواب زمان ده مزید دیده عجر فالیه نو در پارا پشان ده عجر ده که اون کی داغی ده دا. چه تا صور قرآن زمان پر کیس سره خوشی بانیم کمچه قرآن وای پا باده ملیکی نشده و پا نیکه ملیکش ده رواه مسلمون وعن نبی الله ریرا رضی اللہ تعالی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام یی من دعا الہ تن اسوک چرابلل کای په طرف ده ہدایت سوک چرابلل کای په طرف ده سمیلار ده ہدایت ہدایت قران هو دل الناس کنا ہدایت قران نی غلار ک له من الاجر نو کیږي درر اجرنا مشلو اجور من تبعوا وبشانت اجرونو د ثوابونو دا چا تبعو چور پسې شغه پسې تبع دا دی غلا دا لا ين کو زالک من اجور مشه نو چیرې اځوم نه اجر ثواب هغه نه ملاویږي دا چې سوکې کوي دا ټول ثواب هغه چې چاو ته حکم کړي هغه نه ملاویږي ردلسم ملاو شو کنه ځان ستړېکا زبایانو کوم چه قرآن تلاوت کې دورا ثواب ده او تا شورو شو تلاوتون اکه نو حدیث کی خراجی ده ده تولو تلاوتون او ثواب آغا چارا ده چه چاد دیویلو دی که ثواب ده نو آغا چه سوک تلاوت کی آغلا ثواب ملاوی گی و کنه ملاوی گی دا آغا دا کمی گی نا لا ین قصو زالی کمی نجوری کم بنی کې آغا اجرونه امین اجوریم دا بلدود اجورو دا غینا سشه اغل اخپل جر زیاد ملاو ده او دا شاو اولا دعوت ور کرده اغل اخپل جر دا دا ملاو ده پوشیگا اللہ بخبری پوشی. و من دا الاغوالا تین چا چه دعوت پیشکا چا چه رو بلا یو گمراهی طرف دا شیبا پاغبانی بوج دا گنانا مثلو آسام من طبیعو پشانت دا جرمونو دو گناهونو دا چاچه ور پسیش آغا پسیم او یا لکا فلم بو گورو او شایی او سیز بوالو غلطاو پاقی بانیم دعوت او لپیش که لا یا نقصو زاله که کم دا کا منی کی دعا آکار دو گناهونو دا غیناس شیم نو چه سور دعوت ما دو گمرایو ورکا چا چه گمرایو او اوزا ما دو دوارو نقصان نیو دی مسلمون وهنا بالاباس سالم بن سعد سادي رضي الله عليه حديث یاد لريخه خدا مختلف الفاظ لري دا حديث په مختلفو طریقو په راضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر نبي عليه السلام په ورځ خيبر کې سيوي لؤت ين الرايه غدا رجلن يفتحه الله على يده خامها خا. لام انون تاكيري ثقيله خامخا ورقوم جنډې لرا سبا یو شړیتا خامخا خا ورقوم جنډا غدن سبا یو شړیتا یفتح الله علاه دي چې فتح بقي الله قدر الله سنو دا هغه ده چې سړی د ورقومه چمینه وکي هغه سړی د الله سره ور رسول او مينه وکي هغه سړی د پیغمبر د الله سره هغه تور وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اومین با کئی اغساری صدر اللہ و پیغمبر در اللہ دس رضا جنہ ملاوی گی صحابه اصل غمش فَبَعْتَ النَّاسُ يَدُوْ كُونَ لِلَتَهُمْ نُشْبَتِ رَقْلَ خَلْقُ يَدُوْ كُونَ چِ خَبَرِيَتْ تَرِكُ لِدِهِ خَلْقُ لِلَتَهُمْ نُشْبَ چال خوب وارتا. يوي ما له بيداکي بلوي ما له بيداکي صاحبو پدي کشپته رولا پدي کې چشپته رشوا يعني دنکي دل په خبرو کې او خبرې کولی زردي چدا جندو پیغمبر پلان لو ورکي چاوي پلان لبه ورکي چاوي ما له بيداکي ايوهم يوتاش پته رکل خلکو چھ خبر کو لے دشپی چھ کم یود دینبا ورکے دے جانڈے لرا چالا بورکے فلمہ اس بہن ناسو ارکلا چھ کے خلکو دے کے سبارا و خطے را غدو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لال دے پنبی علیہ السلام باندے کلہم تول صحابہ لال چھ کم موجود آوا کے لال صحابہ پیغمبر پاس صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم بجلتے باندے لال چکم یبلبو رکی دا جاندہ فقالا خوش قسمت ہو فقالا صحابی چولی دو نبی علیہ السلامی این نو امنو ابی طالب سرخ خوش قسمت ہو سرشو چرتر حضرت علی زوید ابی طالب فقیلو یا رسول اللہ ایدہ اللہ پیغمبر آہو ویشتہ کی اینے لاغو خوکشوی دوال استرگی حضرت اغه نشته قالا ها رايوې فار سلوي نو الېګه د خلقو نبي عليه السلام وي تاسو هغه یو کس چداشي الېګي هغه پس فوتي بي شو حضرت علی جلل الله فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نو تکانی تکڑی نبی علیہ السلام پا دعا لستر گدا که ودعا لہو او دعای اقتا لہو دا غدر بارد جوڑوالی فا بارے آن آغا جوڑ شو دمیوی او بیا دعا و اکلا حتی داس جوڑ شو که علم یکن محی وجان گویا کتب وی نو پا دبانی سدر در بلکل بدر ختم شو ته او دغې نه پسېله جنډه وړو هووالی جنډه واللهکه تااصله د الله د پ غمبر دا د هغې سلامه میې مخ تیر شوه فقالاللی ر الله تعانو و حه تتی ر الله هو یا ررسول الله ا الله پې او قاتللووم ختا یا کونو مثل نه زبه جنکوم دې خلکو سره تر دی چې شیغې زمنګ غوند زباہ پورا جنگی کم چاگئی زمانگ گھنتا کی جوړ شي قالا فقال نبی علیہ السلام انفوز اللہ رسلے کا حتی تنزل بسات امام جاری کا پمزم زبان دے انفوز اللہ رسلے کا پمزم زبان پمزم زبان اللہ رسلے کا پتمدما تلوار مکوا پاغی حتی تردے تنزل چتراشی بساطهم په غولو دغې په میدان دغې چې سو په مزه مزه زاړه چې ته دغې په میدان باندې ورشي ثم دعوتهم الى الاسلام ر بیا دعوت پېش کاغې طرف د اسلام په طرف د اسلام وروه دعوت پېش کاوته واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالی او خبر کاغې لرا با څو چواجب کړی دي الله پاګې باندې د حق په لاره پاييږي هڅه کم حقونو په الله واجب کړی پاګې باندې پوهه کا په مزه مزه پوهه کا خیر نه چې بتاره کو زاوه توري والا ډاز دوت مشرک او کا په دانه نه داوته تپېش کا روه په مزه مزه پوهه کا چې څنګه داوته تپېش ته کړی دلاج نو ډارک دا چې خبره به شروعږي خلک متنفره کی پاګلا دعوت پیشکه د ایمان د توحید په مضمه دا پهښ الفازو باندې تو چې دا چې خبرې وکې چې خلک متافه کې جماعت نه بیما باسه خلک د محلی دو چم دا س د شوه نه اوول چې نوزی دی داسې حالاتو کاه داسې کا خبرې وکه چې خلک خبره ته بستا ګوج دا د سره راغه دی پهی خلو خوستا با کې پرویګی شوي که نوته په تاسو خبره کې چې داوت به سي پيش کې خلق وویل که خلق وویل دا وی دا خو سي خبره وکړي دلیل زو لازم ما باندې کې باجه خلک دا ته خبره مشهور کړی خلک دې دې لاغلي جوابو کته بسوي موږ زلال سم هغه مناسب داغي برابر خبره وکم خلک راځي ویجي د خلکو خصوسو وې استاسو بارے کې او خدای چې موږ تاسو دا بیان واورې خلق دا سو وې سو وې سو وې سو وې ګوره په طریقه ته څنګه په طریقه خبرې وکړي بیان دیو کو داخلو کو غلطه خبره ستاسو بارے کې کوي ما زمما خدای خبرې دي نو دا خل پروپاګاندا وکړي نا او بي نبی عليه السلام حضرت علي ته وی ل ايادي الله بك رجلا حدایت هدايت د الله دين د الله تر بل استاپو وجه سړې دالادین تا ستا په وجا یو سولې دغه وختو خیر الکا من حمر النام دا غره دې ستا د پاره د سرو خانونه پارهو کې د سرو خان دې قیمتيو خیر الکم من الابل الجیاد الحمر محدثین معنا کې غره دې ستا دا او خانو کړه او سرو نا اغه سرو خان چا دې قیمتي په مانو د عربو کې یو کسته ده هدایتو کللار دسمکه نو دا د ټولو عربو د معلوونه بهتردي ستا د پاره یادلی د چېستا یو اکې د تریدبانېسیو کس را وواړه او خپله د صحی سو کې دا دا ستا د پاروه غوره نهدي نه د د باه مالو دی مفقون پیسې سوړه وړه کې علی بهونهلی قولو ی دوکونه یا غزونه اوس په د حث کې مشکه لفاظ دي ايه يحوزونا ويتحدثونا نن ننوزيو خبره کوي د خبر به خبره کوي کومي دودا جانډ اور کوي وقولو رسل کای بکسر الرای وبفتحا لغتان والکسدفص وعن انس رضي الله تعالى عنه ان فتم من اسلم یوزوان د اسلم قبيله قالوي ويا رسول الله ایدا پیغمبره ان ی اورید الغزو بے شک زغوالم غزوې لره زغوالم غزا چه غزال لارسم جهادکم حول سماعیم اتحجذ بی او نشتره ما سره هغه اصلها هغه چې جهزه تیارې وکوم پاره د جهاد لپاره سره سره پیسې اسه نشتره په صلاح سره شوق مشتا قالا نوی حنبيه السلام ورته اي ايته فلانن ته لا جفلاني سلام پاينو بشګه فلانه قد كانه پتا کې اغا تجهزا تيارې کړې د غزات و پاره خوفه مرزا اغه بيمار شوي اغه تیار ته جهاد لا خو بيماري پراله سامان تیار د جهاد پرو ته دغه سره اغه سره پاته راغه سړې هغه بیمار سړا فقال اني يغه سړې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام بشكا پیغمبر د الله لسته پتا باندې سلام چې اول په زم ما سلام وایا ويقول اويري ماتا چې اته نيوي راک ما تا آلا چې تا تیارې کړې بي پاغت جهاد زکه ماده حضرت ویلي چې هغه د جهاد ټول اسباب تیار کړی جهاد لته خو بيماري پراله نو چې کم سامان هغه تیار کړي تعالی و میلاوي نو چې هغه نه دي ته په جهاد کې غدم ثواب دې اسلام ثواب وشي نو قالو بیا هغه سړی هغه بیمار چې جهاد لته خو بیماری پراله هغه سووي پرې خزې ته یا فلانه ته او فلانه ای آتی هلزي تهجهزت بي ورک دي ته ا سامان چې ما تیار کړې بی اغه د جهاد ما چ کم سامان ځاله د دین لپاره تیار کړو نه اول ورکا ولا تهبسی منو شیا او می ثروه داینس شي زله ار سو له ورکا فوالله قسم بالا لا ته بسی منو شیا می ثروه دینس شي اف یو بارک لکی فی ربا کتب واچو لشی پی پای کې ګوره چې په خپل سره د دین کار نشکوله او یا کاري تیار کړې دی کتابونه دي ور سره د دین کار تنه کې بچی دا شتا نو په خپل ژوند باندې هغه کتابونه هغه چالو ورکا چې هغه لایق د کتابونو دي واسطه ده لایق زمانه سو نو جو زماده بچوم سره پتن نه لګي دا واده چې اګه د دین په او کې شو سامان شو دولت شو پیسې شوي هغه چاله ورکا چې سوده دین په کار کې سره روان دي او کار کوي